Чарлз ДІКенс, Різдвяна пісня в прозі. Куплет перший. Привид Марлі. Почнемо з того, що Марлі помер, і годі було в цьому сумніватися. Свідоцтво про його поховання підписали священник Паламар, власник похоронного бюро і старший гробар. Його підписав Скрудж, а будь-який документ мав на біржі вагу, якщо Скрудж доклав до нього руку. Старий Марлі був мертвий, як цвях во двірку. «Завважте, я зовсім не стверджую, начебто на власному досвіді переконався, що цвях забитий водвірок – мертвіший от будь-якого іншого цвяха. Як на мене наймертвіший – усе-таки цвях, що вбитий у вік отруни. Але в цій приказі чується мудрість предків, і якби мій нечистий язик посмів її переінакшити, ви мали б усі підстави сказати, що наша країна котиться в прірву. А відтак, дозвольте мені повторити іще раз». Марлі був мертвий, як цвях в одвірку. Чи знав про це Скрудж? Безперечно, як же він міг не знати? Адже Скрудж і Марлі довгі роки були компаньйонами. Скрудж був єдиним виконувачем духівниці Марлі, його єдиним уповноваженим, єдиним повіреним, єдиним спадкоємцем, єдиним другом і єдиним, хто провів його на цвинтар. І все-таки Скруджа ця подія не настільки вразила, щоби притупити його ділову хватку, і день поховання свого друга він відзначив вельми вигідною оборудкою. Але я згадав про похорон Марлі, і це повертає мене до того, з чого я почав. Отож, годі було сумніватися, що Марлі мертвий. Це слід чітко усвідомити собі. Інакше не буде нічого надзвичайного в тій історії, яку я маю намір вам розповісти. Адже якби ми достеменно не знали про те, що батько Гамлета помер іще задовго до початку вистави, тоді його прогулянка вітряної ночі по фортечному валу навколо свого замку навряд чи вдалася б нам чимось надприродним, принаймні не дужче, ніж примха першого ліпшого літнього джентльмена, який вийшов прогулятися опівночі в якому небудь незахищеному від вітру місці, бодай на цвинтарі святого Павла з однією і єдиною метою вразити й так розтроюджену уяву сина. Скрудж не прибрав із вивіски імені старого Марлі. Весь цей час, кілька років, вивіска над дверима контори й далі сповіщала «Скрудж і Марлі». Фірма була добре відома під цією назвою, і який-небудь новачок, звертаючись у справах до Скруджа, іноді називав його Скруджем, а іноді Марлі. Скрудж відкликався і на одне, і на інше. Йому було байдуже. Але ж бо з скнарою був цей Скрудж. Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати – все це чудово вмів старий грішник, наче був не людиною, а кременим. Настільки холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдавалося висікти з його кам'яного серця, бодай іскорку жалю. Потайний, замкнутий, самотній, він ховався у свою раковину, як устриця. Душевний холод заморозив із середини старичі риси його обличчя, загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи й почервоніти очі, зробив кражаним його скрипливий голос. І навіть щетинесте підборіддя, рідке волосся й брови, здавалось, укрилися памроззю. Він усюди вносив із собою цю льодову атмосферу. Присутність Скруджа заморожувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю, навіть на різдво. Спека чи холоднеча на дворі, Скруджа це не переймало. Жодне тепло не могло його обігріти, і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від Скруджа. Найзапекліша заметіль не могла бути настільки жорстокою, а пронирливий дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкулити. Злива, град, сніг мали тільки одну перевагу над Скруджем – вони нерідко сходили на землю із щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома. Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці з радісним викриком. «Любий, Скрудже, як поживаєте? Коли завітаєте до нас?» Жоден же не насмілювався протягнути до нього руку за милостинею. Жодна дитина не зважувалася запитати в нього, котра година, і жодного разу в житті ні єдина жива душа не просила його вказати дорогу. Здавалося, навіть собаки-поводирі сліпців розуміли, що він за людина, і завваживши його, спішно тягли господаря вперше ліпше підворіття, що траплялося на шляху. А тоді довго виляли хвостом, ніби кажучи, краще вже не мати очей, аніж бути лихим на око. І ви гадаєте, Скрудж з цим переймався? Ані з кілички. Він йшов по життю, цураючись усіх. І ті, хто його добре знав, вважали, що йому навіть якось солодко відлякувати найменший прояв симпатії до себе. Та ось одного разу, при тому не коли-небудь, а на сам святвечір, старий Скрудж працював у себе в конторі. Погода була холодна, похмура, до того ж ще й туман. Скрудж чув, як за вікном, перехожі, снуючи туди-сюди, голосно топотіли по тротуару, віддихувалися і били себе по боках, щоб зігрітися. Міський годинник щойно пробив третю, але вже темніло. Зрештою похмуро було весь день, і вогники свіч, що жеврили в вікнах контор, лягали багряними масками на темну завісу туману. Таку щільну, що здавалося, її можна торкнутися рукою. Туман заповзав у кожну шпарку, просочувався в кожну замкову щілину. І навіть у цьому тісному дворику будинки напроти ледь-ледь помітні за густою, брудно-сірою завісою скидалися на примар. Дивлячись на клуби туману, що спускалися все нижче і нижче, ховаючи від очей усі предмети, можна було подумати, що сама природа відкрила десь по сусідству броварню і варить собі пиво до свята. Двері в скруджеву контору залишалися відчиненими, щоб він міг наглядати за своїм клерком, який у темній маленькій кімнатці, радше комірчині, переписував папери, у Скруджа в каміні вугілля була дещиця, а в Клерка – ще менше. Здавалося, там жевріє один єдиний вуглик. Але Клерк не міг підкинути вугілля, бо Скрудж тримав коробку з ним у себе в кімнаті, і досить було Клеркові з'явитися там із лопаткою, як хазяїн починав бурчати, що доведеться йому зі своїм помічником розпрощатися. Тому Клерк тугіше обмотав шию білим вовняним шарфом і спробував зігрітися від свічки. Але без особливої уяви, тож і тут зазнав невдачі. Із наступаючим різдвом, дядечку. Веселих вам свят. Почувся життєрадісний вигук. Це був голос скруджевого племінника. Той так стрімко увірвався в контору, що Скрудж не встиг відірватися від паперів, як племінник уже стояв біля його столу. Дурниці, пробурчав Скрудж. нісенітниця. Скруджів племінник так розігрівся, бадьорок рокуючи на морозі, що, здавалося, він аж пашіє жаром, як губка. Щоки в нього палали, аж любо було поглянути, очі блищали, а з рота валила пара. Різдвоні, синітниця, дядечку? перепитав племінник. Невже я правильно вас зрозумів? Звісно, сказав скруч. Веселого Різдва, а тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для веселощів? Може, ти ще недостатньо бідний? Тоді чого ви такі похмурі, дядечко, весело відізвався племінник. Які у вас підстави бути похмурим? «Чи вам здається, що ви недостатньо багаті?» Скрудж на це не знайшов адекватної відповіді, а тому повторив свою дурницю і знову додав нісенітниці. «Не борчіть, дядечку», – сказав племінник. «А що мені робити?» – заперечив Скрудж. «Якщо я живу серед таких бовдоїв, як ти. Веселого Різдва? Та йдите зі своїм Різдвом. Для таких, як ти, Різдво означає, що настав час сплачувати рахунки, а грошей катма». Час підбивати річний баланс, а в тебе з місяця в місяць жодних прибутків, самі збитки. І хоча віку твого прибуло, та до капіталу не додалося жодного пенні. Якби не це була моя воля, — обурено продовжував Скрудж, — я б кожного дурня, який бігає і кричить «Веселого Різдва», зварив би живцем разом із начинкою для святкового пудинга і в могилу йому вігнав кілок із гостролисту. Дядечку, — заблагав племінник, — племіннику. – відрізав дядечко. – Святкуй своєї різдво, як знаєш, а мені дозволь святкувати його по-своєму. – Святкувати? – вигукнув Небіж. – Але ж ви його ніяк не святкуєте. – Тоді не заважай мені про нього забути. Багато путнього тобі було від цього різдва. Багато путнього тобі від нього буде. – Але хіба мало є на світі хороших речей, від яких я не мав нічого путнього? – відповів племінник. – Ось хоча б різдво. Знаєте, яке благоговіння відчуваєш перед цим священним словом? які благочестиві спогади, невід'ємні від нього. Я завжди чекав цих днів як найкращі у році. Це радісний час, дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче замовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі, що бредуть однією з ними дорогою до могили, а не якихось істот іншої породи, яким личить іти інакшим шляхом. А тому, дядечку, хоча це й правда, що на Різдво у мене жодного разу не додалося ні єдиної монетки в кишені, я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе Різдво! Клерк у своєму закутку мимоволі заплескав у долоні, але одразу усвідомив всю непристойність такої поведінки, схопив коцюбу і кинувся переміщувати вугілля, погасивши останню іскорку каміння. Якщо я почую від вас іще один звук, сказав йому скруч, ви відсвідкуєте свої різдводи деінде, а ви, сер, звернувся він до Небіжа, як я бачив правний балакун, дивуюся, чому ви не в парламенті. Годі вам гніватися, дядечку, завітайте до нас завтра на обід. Скрудж відповів, що він радше завітає до дідька лисого. Так і сказав, і ні краплі не збентежившись, додав іще кілька соковитих словечок. «Але чому?» – закричав племінник. «Чому?» «А чому ти оженився?» – запитав Скрудж. «Закохався? Ось чому». «Закохався?» – пробурчав Скрудж таким тоном, наче почув чергове несусвітне безглуздя на кшталт веселого різдва. «То все. До побачення». «Але ж, дядечку, вас і раніше в гості не допроситися». «Навіщо ж тепер звертати все на моє одруження?» «До побачення», — повторив Скрудж. «Та я ж нічого у вас не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Чому б нам просто не бути друзями?» «До побачення», — мовив Скрудж. «Дуже шкода, що ви такі непохитні. Я ж ніколи не сварився з вами і ніяк не збагну, за що ви на мене сердитися. І все-таки я спробував зблизитися заради свята. Що ж, мого святкового настрою це непохитне. Бажаю вам веселого різдва, дядечко. — До побачення, — сказав Скрудж. — І щасливого нового року! — До побачення, — повторив Скрудж. І все-таки Небіж, залишаючи контору, нічим не виказав своєї досади. Біля дверей він затримався, щоб поздоровити Клерка, і хоча той оклякнув від холоду, проте виявився значно теплішим від Скруджа і сердечно відповів на вітання. — Ось іще один божевільний, — пробурмотів Скрудж, підслухавши Клеркові відповідь. «Який жалюгідний переписувач, обтяжений дружиною і дітьми, заробляє лише 15 шилінгів, а все туди ж. Просто сторікує, про веселе різдво. Від таких очубедлам тікай». А Клер, тим часом провівши Скруджевого небожа, впустив нових відвідувачів. Це були два оглядних джентльмени приємної зовнішності. Вони мали з собою якісь папки і папери. Знявши капелюха, вони увійшли в контору і поклонилися Скруджеві. «Скруджі Марлі, якщо не помиляюся...» запитав один із них, звірюючись з якимось списком. «Я маю честь розмовляти з містером Скруджем чи з містером Марлі?» «Містер Марлі вже сім років, як спочиває на цвинтарі», – відповів Скрудж. «Він помер на святвечір, рівно сім років тому. У такому разі ми не сумніваємося, що щедрість і широта натури покійного так само властива і його компаньйонові», – вимовив один із джентльменів, пред'являючи свої документи. І він не помилився, адже вони дійсно були варті один одного – ці справжні компаньйони, ці родинні душі. Зачувши лиховісне слово щедрість, Скрудж насупився, похитав головою і повернув відвідувачу його папери. У ці святкові дні, пане Скруджа, продовжував відвідувач, беручи з конторки перо, більше ніж коли-небудь, личить нам усім у міру сил піклуватися про бідних і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі бідолах мусять відмовляти собі в найнеобхіднішому, сотні тисяч не мають даху над головою. «Хіба в нас немає в'язниць?» – запитав Скрудж. «В'язниць? Скільки завгодно», – відповів відвідувач, відклавши перо. А «Робітничих домів», – продовжував Скрудж, – «їх ще не позачиняли?» «На жаль, ні. Хоча, – завважив відвідувач, – я був би радий повідомити вам, що їх прикрили. Отже, і примусові роботи існують, і закон про бідних усе ще чинний. Ні одне, ні інше не скасоване». «А ви вже було налякали мене, панове», – мовив Скрудж. Із ваших слів я був готовий дійти висновку, що вся ця блага діяльність з якихось причин перевелася, радий чути, що я помилився. Одначе ми переконані в тому, що всі ці закони й установи нічого не дають ні душі, ні тілу, заперечив відвідувач, і тому ми вирішили зібрати пожертвування для бідняків, щоб купити їм їжі, петва і теплого одягу. Ми обрали для цього святвечір саме тому, що в ці дні недостаток відчувається особливо гостро, а достаток дає особливо багато радості. «Яку суму дозволите записати від вашого імені?» «Ніяку». «Ви хочете жертвувати, не відкриваючи свого імені?» «Я хочу, щоб мені дали спокій», – відрізав Скрудж. «Оскільки ви, джентльмени, запитали, чого я хочу, ось вам моя відповідь. Я не балую себе на різдво і не збираюся балувати ледерів. Я підтримую згадані установи, і це обходиться мені недешево. Нужденні можуть звертатися туди. Не всі це можуть, а інші не хочуть, радше помруть». «Якщо вони воліють умирати, тим краще», – сказав Скрудж. «Це скоротить надлишок населення. А крім того, вибачте, мене це не цікавить». «Це мусило б вас цікавити». «Ні, мене воно жодним чином не стосується. Нехай кожен займається своєю справою. Принаймні мене своїх справ по горло. До побачення, джентльмени. Зрозумівши, що наполягати марно, джентльмени пішли, а Скрудж, дуже задоволений собою, повернувся до своїх перерваних занять у незвично веселому для нього настрої. Між тим, за вікном тумани морок так згустилися, що на вулицях з'явилися факельники, пропонуючи свої послуги бігти наперед екіпажів і освітлювати дорогу. Стародавня церковна дзвінниця, яка своїм охриплим дзвоном цілими днями іронічно зіркала на скруджа з готичного віконечка, вся потонула в тумані, і дзвін відбивав години, чверті, десь у хмарах, супроводжуючи кожен удар таким жалібним деренчливим тремоло. Не би в нього зуб на зуб не попадав від холоду, а мороз усе дущав. На головній вулиці в закутку двору робітники лагодили газові труби і розпалили в жаровні велике вогнище, навколо якої зібралася юрба обірванців і хлопчиків. Вони гріли руки над жаровнею і не зводили зачарованого погляду спалаючих вуглин. Із водопровідного крана на вулиці сучилася вода, і він, позабутою сіма, в тужливій самоті, потроху обростав льодом, доки не перетворився на печальну слизьку брилу. Гасові лампи яскраво горіли у вітринах магазинів, кидаючи червонуватий відблиск на бліді обличчя перехожих, а гілочки і ягоди гостролисту, що прикрашали вітрини, потріскували від жари. Крамнички з курятиною і бакалією були прикрашені так ошатно і пишно, що скидалися на щось дивовижне, казкове. Так що неможливо було повірити, ніби вони мають якийсь стосунок до таких повсякденних речей, як купівля-продаж. Лорд-мер у своїй величній резиденції вже наказував п'ятьом десяткам кухарів і дворецьких докласти всіх старань, щоб він міг зустріти свято, як належить. І навіть маленький шевчик, якого він обклав напередодні штрафом за появу на вулиці в нетверезому стані і кровожерливі наміри, вже розмішував у себе на горищі свій святковий пудинг, тоді як його худюща дружина з дитиною пішли купувати яловичину. Усе густішав в туман, усе дужчав мороз. Лютий, пронизуючий холод, якби святий Дунстан замість розпечених щипців ухопив сатану за ніс отаким морозиськом, ото було б нечистому непереливки. Один юний власник доволі таки мізерного носа, до того ж добряче вже погризаного ненажерливим морозом, що впився в нього, як голодна собака в кістку, припав до замкової щілини, скруджевої контори, бажаючи прославити Різдво, але як тільки почулися перші звуки колядки, Хай Бог дарує радість вам, і хай менеться сум! Скрудж так рішуче схопив лінійку, що співак одразу жутік, покинувши замкову шпарину, поталу такому любові Скруджеві туману і ще любішому йому за духом Морозові. Нарешті час було закривати контору. Скрудж неохоче зліз зі свого високого табурета, подаючи цим безмовний знак клеркові, що знемагав у прикоморку, і той миттєво задув свічку і вдягнув капелюха. «Ви, мабуть, завтра взагалі не збираєтеся виходити на роботу?» – запитав Скрудж. «Якщо лише це зручно, сер». «Це геть не зручно», – сказав Скрудж, – «і не сумлідно. Але якщо я вирахую з вас за це півкрони, ви ж будете вважати себе скривдженим, чи не так?» Клерк ледь-ледь посміхнувся. «Однак», – продовжував Скрудж, – «Вам не здається, що я теж можу вважати себе скривдженим, коли марно плачу вам зарплату?» Клерк завважив, що це буває лише раз на рік. «Доволі нікчемне виправдання для того, щоб кожного року, 25 грудня, запускати руку в мою кишеню», – вимовив Скрудж, застібаючи пальто на всі гудзики. «Але я бачу, що ви все одно хочете прогуляти завтра весь день, тоді, щоб післязавтра з'явилися якомога раніше». Клерк пообіцяв, і Скрудж, продовжуючи бурчати, вийшов. Замить контора була замкнена, а Клерк разом із гуртом хлопчаків, щоб віддати данину святвечору, Разів за двадцять скотився по крижаному схилі Конгріла, і кінці його білого шарфа розвівалися в нього за спиною, адже він не міг дозволити собі таку розкіш, як пальто. А тоді щодуху попчав додому в Кемдентавн гратися зі своїми малятами в піжмурки. Скрудж меланхолійно пообідав у меланхолійній таверні, де він обідав зазвичай, переглянув усі газети, які лише там були, і, скоротавши решту вечора за прибутково-видатковою книгою, пішов додому спати. Він жив у квартирі, що належала колись його покійному компаньйонові. Це була похмура амфірада кімнат, що займала частину невисокого похмурого будинку в глибині двору. Будинок цей звели якось неправильно. Так, що мимоволі спадало нагадку, ніби колись, на зарі своєї юності, він випадково забіг сюди, граючись з іншими будинками в піжморки. Та й так тут і залишився, не знайшовши шляху назад. Тепер це був дуже старий будинок і дуже похмурий, тож у ньому, крім Скруджа, ніхто не жив, а всі інші приміщення винаймалися під контури. У дворі було так темно, що навіть Скрудж, який знав там кожен камінчик, мусив пробиратися навпомацки, а в чорному підворітті будинку клубився такий густий туман і лежав такий товстий шар інею, немов сам злий дух негоди сидів там занурений у важкі думи. Так чи інакше, факт, що дерев'яний молоток, який висів біля вхідних дверей, був нічим примітний, крім його непомірно великих розмірів. Так само незаперечний факт, що Скрудж бачив цей молоток щоранку і щовечора з того самого дня, як оселився в цьому будинку. Не підлягає сумніву й те, що Скрудж аж ніяк не відзначався особливо жвавою фантазією. Вона в нього працювала не краще, а певно навіть і гірше, ніж у будь-якого лондонця включаючи навіть, посміємо завважити, міських радників, олдермерів і членів гільдії. Також мусимо сконстатувати, що Скрудж, нагадавши в день про свого компаньйона, який помер сім років тому, більше жодного разу не подумав про покійного. А тепер поясніть мені, як могло трапитися, що Скрудж, устромивши ключа в замкову шпарину, раптом побачив перед собою немолоток, який, до речі кажучи, за цей час жодним чином не змінився, а обличчя Марлі. Так, обличчя Марлі. Воно не тонуло в непроникному мороку, як усі інші предмети в дворі, а навпаки, випромінювало примарне світло, неначе гнилий омар у темному льоху. Воно не виражало ні люті, ні гніву, а дивилося на скруджа точнісінько так само, як дивився на нього покійний Марлі за життя, зсунувши свої безбарні окуляри на бліде, як умерце чоло. Лише волосся якось дивно ворушилося, немов на нього віяло жаром із гарячої печі, а широко розплющені очі дивилися зовсім нерухомо. І це в поєднанні з трупним кольором обличчя вселяло жах, і все ж не так вираз цього обличчя був жахливим, як щось інше, що було неначе поза ним. В Скруджу п'явся очима, все видиво, але там знову був лише дверний молоток. Ми б покривили душею, сказавши, що Скруджа це не вразило, і по його жилах не побіг холодок, якого він не відчував з дитинства. Але хвилю повагавшись, він знову рішуче взявся за ключ, повернув його в замку, війшов у будинок і запалив свічку. Щоправда, він трохи загаявся перш ніж зачинити за собою двері, і навіть з острахом глянув на них, наче боявся побачити на одвірку самокрутку Марлі. Але на одвірку не було нічого, крім гвинтів і гайок, на яких тримався молоток. І пробормотівши «згинь, згинь!», Скруджи стріском зачинив двері. Стук дверей прокотився по будинку не наче гуркіт грому. І кожна кімната верхнього поверху, і кожна бочка внизу, вльоховина торговця, відгукнулися на нього різноголосою луною. Але Скрудж був не з тих, кого це може налякати. Він замкнув двері на засов і неквапно піднімався сходами, поправляючи по дорозі свічку. Вам знайомі ці просторі старі сходи? Так і здається, що по них можна проїхатися в кареті Шестернею і пронести що завгодно. І хіба цим не нагадують вони злегка наш новий парламент? Зрештою, цими сходами могла би пройти ціла похоронна процесія, і якби навіть комусь спало на думку поставити катафалку поперек, Голоблями до стіни, а дверцятими до поручнів, і тоді на сходах залишилося б іще чимало вільного місця. Чи не це спричинилося до того, що Скруджеві приверзлося, ніби поперед нього сходами сам собою рухається в півмороку похоронний екіпаж? Щоб як слід освітлити такі сходи, не вистачило б і півдюжини газових ліхтарів. Тож вам не важко собі уявити, наскільки самотня свічка Скруджа могла розсіяти морок. Але Скруджа це не переймало, він рушив сходами далі, нагору. За темряву грошей не платять, і тому Скрудж нічого не мав проти темряви. Але все-таки перш ніж зачинити за собою важкі двері своєї квартири, Скрудж пройшовся по кімнатах, щоб упевнитися, що все гаразд. І не дивно, обличчя покійного Марлі досі стояло в нього перед очима. Вітальня, спальня, комора, скрізь усе так, як і мусило бути. Під столом нікого, під диваном нікого. У каміння леджеврі вогник, миска і ложка чекають на столі. Каструлька з рідкою вівсянкою, її Скрудж споживав на ніч від застуди, на полиці біля грубки, під ліжком нікого, у шафі нікого, в халаті, що висів на стіні і виглядав якось підозріло, теж нічого. У коморі все на місці, і ржаві камінні грати, пара старих черевиків, два кошики для риби, триногий умивальник і коцюба. Задовольнившись оглядом, Скрудж замкнув двері в квартиру. Замкнув, завважте, на два оберти ключа, чого досі за ним не спостерігалося. Відгородивши себе таким чином від усіляких негараздів, він зняв краватку, вдягнув халат, нічний ковпак та домашні туфлі, і сів біля каміна поїсти вівсянки. Вогонь у каміні ледь жеврів, мало було пуття від нього такої холодної ночі. Скрудживі довелося присунутися в притул до град і низько нагнутися над вогнем, щоб відчути слабкий подих тепла від цієї жалюгідної жменьки вугілля. Камін був старий-престарий, старий, складений іще бознаколи якимось голландським купцем і облицьований дивовижними голландськими кахлями, що зображали сцени зі святого письма. Тут були каїни Явелі, дочки фараона і цариці Савські, Авраами та Валтасари, янголи, що сходять на землю на хмарах, схожих на перини, і апостоли, що виходять у море в схожих на соусниці човнах. Словом, сотні фігур, які б могли зайняти думки Скруджа. Але ні, обличчя Марлі, який помер сім років тому, виникло раптом перед ним, пожило знову, як колись жезл пророка, і затулило все інше. І на який би кахель Скрудж не глянув, на кожному одразу ж чітко виступала голова Марлі. Так, немов би на гладкій поверхні кахлів, не було зовсім ніяких зображень. Зате вона була здатна відтворювати образи з уривків думок які безладно меготіли в його мозку. «Дурниці!» – пробурчав Скруджи, закрукував по кімнаті. Пройшовши кілька разів з кутка в куток, він знову сів на стілець і відкинув голову на спинку. І погляд його випадково спинився на дзвіночку. Цей старий, давним-давно не потрібний дзвіночок, невідчому повісили колись у кімнаті і з'єднали з одним із приміщень верхнього поверху. Безмежно здивувавшись і відчувши нез'ясований страх, Скрудж помітив раптом, що дзвіночок починає розгойдуватися. Спочатку він розгойдувався ледь помітно, і дзенько ту майже не було чутно, але незабаром задзвонив голосно йому почали вторити всі дзвіночки в будинку. Дзенькі тривав, певно, не більше хвилини, але Скрудж від цієї хвилина видалася вічністю. Потім дзвіночки змовкли так само раптово, як і задзвонили всі разом. І одразу ж, звідкись знизу почувся бряскіт заліза, би в льоху, хтось стягнув по через бочки важкий ланцюг. Мимоволі скруджеві пригадалися розповіді про те, що коли вбулися привиди, вони за собою ланцюга. І тут двері льоху розчинилися з таким гуркотом, неначе вистрілили з гармати, і дзенькіт ланцюгів почувся ще виразніше. Ось він уже на сходах і наближається до квартири Скруджа. Однак у дурниці мовив Скрудж. Не вірю я в привидів. Проте він змінився на лиці, коли побачив привида перед собою. Той легко проникнув у кімнату крізь замкнені двері і став перед Скруджем. І в ту ж мить полум'я, що вже зовсім згасло в каміні, раптом яскраво спалахнуло. Немов хотіло вигукнути: "Я впізнаю його, це дух Марлі". І знову померкло. Те саме обличчя, абсолютно те саме. Так, це був Марлі. Зі своєю самокруткою, у своїй незмінній жилетці, у панталонах в обтяжку і чоботах. Носики на чоботах стирчали, волосся на голові стирчало, самокрутка стирчала, полис уртука відстовбурчувалися, довгий ланцюг оперезував його і хвостом волікся по підлозі. Скруч чудово його розглядів. він був із ключів навісних замків, скарбничок, документів, розбухів і важких гаманців з залізними застібками. Тіло приведа було прозоре, так що Скрудж, розглядаючи його спереду, чітко бачив крізь жилетку два гудзики ззаду, на сюртуку. Скруджу він і раз доводилося чути, що в Марлі немає серця, але до тієї хвилини він ніколи цьому не вірив. Ні, він і тепер не міг у це повірити, він сверлив очима приведа і виразно бачив, що той стоїть перед ним і чіпко відчував на собі мертвецький погляд. Він розглядів навіть, із якої тканини шита хустина, що окутувала голову й шию привода, і подумав, що такої хустини він ніколи не бачив у покійного Марлі. І все-таки він не хотів вірити своїм очам. «Що це означає?» – вимовив Скрудж уїдливо й холодно, як завжди. «Чого вам від мене треба?» «Багато чого!» Не могло бути ні найменшого сумніву в тому, що це був голос Марлі. «Хто ви такий?» «Запитай краще, ким я був!» «То ким же ви були?» запитав Скрудж, підвищивши голос. «Ви занадто специфічний, як на привида!» Він хотів сказати примхливий, але побоявся, що це звучатиме як каламбур. «За життя я був твоїм компаньйоном, Джейкобом Марлі!» «Чи бажали б ви, чи не могли б ви присісти?» запитав Скрудж із підозрою, дивлячись у привида. «Можу!» «То сядьте!» Запитуючи, Скрудж не був певен у тому, що така безтілесна істота спроможна сидіти в кріслі й побоювався, чи не виникне потреба в доволі таки сумнівних роз'ясненнях. Але Привид, як ніде нічого, сів у крісло по інший бік каміна. Здавалося, це була геть звична для нього річ. «Ти не віриш у мене?» – мовив Привид. «Ні, не вірю», – сказав Скрудж. «Що ж, крім твоїх власних відчуттів». «Що могло б переконати тебе в тому, що я існую?» «Не знаю». «Чому ж ти не хочеш вірити своїм очам і вухам?» «Бо на них впливає кожна дрібниця», – сказав Скрудж. «Найменші не з травленням, і їм уже не можна довіряти». «Може ви зовсім не ви, а не перетравлений шматок яловичини, або зайва крапля гірчиці, або скибочка сиру чи непросмажена картоплина? Може ви з'явилися не з царства духів, а з духовки?» Звідки я знаю? Скрудж за своєю природою був не вельми гострий на язик, а зараз йому й поготів було не до жартів. Але він намагався жартувати, щоб хоч трохи розвіяти страх і спрямувати свої думки на інше, бо правду кажучи, від голосу привода у нього кров стила в жилах. Сидіти мовчки, уп'явшись у ці нерухомі осклянілі очі, ні, чорт забирай, Скруч відчував, що такого катування він не витерпить, і до того ж, було щось невимовно моторошне в загробній атмосфері яка оточувала привида. Скруч сам цього ніби й не відчував, але чітко бачив, що привид приніс її з собою. Бо, хоча той і сидів геть нерухомо, та волосся, полисюртука і носаки чобіт весь час ворушилися, немов на них дихало жаром з якоїсь пекельної вогненної печі. «Бачите цю зубочистку?» – запитав Скрудж, зо страху переходячи в наступі, намагаючись хоча б на мить відвернути від себе камінно-непорушний погляд. «Бачу», – мовив привид. «Але ж ви не дивитеся на неї», – сказав Скрудж. «Не дивлюся», – відповів той. «Але бачу». «Гаразд», – мовив Скрудж. «Досить мені її проковтнути, щоб до кінця моїх днів мене переслідували злі духи, створені моєю жуявою». «Дурниці це все, кажу вам, дурниці!» По цих словах Привед Раптом так страшно закричав і так несамовито й моторошно загримів ланцюгами, що Скрудж учепився в стілець, ледь не знепритомнювши. Але й це було ще нічого в порівнянні з тим жахом, що обійняв його, коли Привед Раптом розмотав свою хустку. Можна було подумати, що йому стало жарко, і в нього відвалилася щелепа. Заламавши руки, Скрудж упав на коліна. «Ощади!» – заблагав він. «Жахливе видиво! Навіщо ти вмучиш мене?» «Чоловіче суєтного розуму», – мовив привид. «Віриш ти тепер у мене, чи ні?» «Вірю!» – вигукнув Скрудж. «Як же тут не вірити? Але навіщо ви, духи, блукаєте по землі? І навіщо ти з'явився мені?» «Людська душа», – заперечив привид, – «мусить спілкуватися з людьми». І всюди слідувати за ними. Бути спільником їхньої долі. А той, хто не виконав цього при житті, Преречений поневірятися після смерті. Він мусить блукати по світу і... Огоре мені! Дивитися на людські радощі й прикрощі, Які він уже не може розділити, А колись міг би собі іншим на радість. І тут з грудей привида знову вирвався крик, і він знову загримів ланцюгами і заламав свої безтілесні руки. «Ти в ланцюгах?» – пролепитав скрудж тремтячи. «Але чому?» «Я ношу ланцюг, який сам скував собі при житті», – відповів привид. «Я кував його кільце за кільцем, ярд за ярдом. Я оперезався ним по добрій волі і за власним бажанням його ношу». Хіба вигляд цього ланцюга не знайомий тобі? Скрудж тремтів у седуще. Може, ти хотів би знати, яка вага й довжина ланцюга, що його тягаєш ти сам? продовжував привид. На такий же святвечір, сім років тому, він був анітрохи не коротший від цього, та й важив не менше. А ти ж чимало потрудився для нього відтоді? Тепер це надійний. «Важезний ланцюг!» Скрудж глянув собі під ноги, гадаючи, що їх уже оббив залізний ланцюг Ярдів зо сто завдовжки, але нічого не побачив. «Джейкобе!» – заблагав він. «Старий Джейкобе Марлі! Поговорімо про що-небудь інше! Утіш мене, Джейкобе! Заспокой!» «Я не можу розраджувати!» – відповів привед. «Розрада виходить з інших сфер. І бензере Скруджа!» Інші вісники приносять її, та й людям іншого сорту. І відкрити тобі все те, що мені б хотілося, я теж не можу. Дуже мало дозволено мені. Я не смію відпочивати, не смію баритися, ніде не смію зупинятися. За життя мій дух ніколи не вилітав за тісні межі нашої контори. Чи чуєш ти мене? ніколи не блукав за стінами цієї нори нашої міняльної крамниці і довгі роки виснажливих мандрів чекають мене тепер коли скрудж замислювався він мав звичку засовувати руки в кишені штанів міркуючи над словами привида, він і зараз машинально засунув руки в кишені не встаючи з колін і не піднімаючи очей ти певно мандруєш неквапно Джейкобе Шанобливо і смиренно, хоча й діловито заявив Скрудж. «Не квапно», – повторив привид. «Сім років, як ти мрець», – міркував Скрудж. «І весь час у дорозі». «Весь час», – мовив привид. «І ні хвилини відпочинку, ні хвилини спокою. Безперестанні каяття совісті. І швидко ти пересуваєшся» поцікавився Скрудж. «На крилах вітру!» За сім років ти мусив здолати неабияку відстань. Зачувши ці слова, привид знову жахливо закричав, і несамовито загримів ланцюгами, тривожачи мертву безсонність ночі. Так, що пустовий полісмен мав би всі підстави затримати його за порушення тиші порядку. «О, ти раб своїх пороків і пристрастей!» – кричав привид. «Не знати того, що сторіччя ненастанної праці безсмертних душ мусять канути в вічність, перш ніж здійсниться все добро, яке мусить восторжествувати на землі. Не знати того, що кожна християнська душа, чинячи чи нехай найменше добро, збагне, що її земне життя занадто швидкоплинне для безмежних можливостей добра». «Не знати того, що навіть століттями каяття не можна відмолити загублену на землі можливість зробити добру справу!» «А я не знав! Не знав!» «Але ж ти завжди у свої справи, Джейкобе!» Пробурмотів Скрудж, який уже почав достосовувати його слова до себе. «Справи!» – закричав привид, знову заламуючи руки. «Турбота про ближнього! Ось що мусило стати моєю справою!» Суспільне благо! Ось до чого я повинен був прагнути! Милосердя, жаль, щедрість! Ось на що я мав спрямовувати свою діяльність! А заняття комерцією – це лише крапля води в безмежному океані визначених нам справ! І привид потряс ланцюгом. Не би в ньому й крилася причина всіх його марних жалів. А потім гребнув ним об підлогу. «Оці дні, коли рік добігає кінця...» «Я особливо страждаю», – мовив привид. «Чому, проходячи крізь натовп своїх ближніх, я опускав очі і жодного разу не підняв їх до тієї благословенної зорі, яка спрямовувала стопи волхвів до убогого дому? Адже її сяйво могло б вказати і мені шлях до хатини бідняка». Ускруджав Скруджа вже зуб на зуб не попадав. Він був страшенно наляканий тим, що привид у седущій душі схвильований. «Слухай мене!» – закричав привид. «Мій час минає!» «Я слухаю», – сказав Скрудж. «Але пожалій мене, Джейкобе, Не говори так цвітасто, благаю. Як так трапилося, що я постав перед тобою таким, щоб ти міг мене побачити, я тобі не відкрию. Незримий я був біля тебе щодня». Відкриття було несприємних, Скруджа знову затрусили, як у лихоманці, і він витирав холодний піт, що виступив на чолі. Повір, це була нелегка частина мого випробування, продовжував привид І я прийшов сюди цієї ночі, аби повідомити тобі, що для тебе ще не все втрачено Ти ще можеш уникнути моєї долі, Ібензере, бо я попросив за тебе Ти завжди був мені другом, сказав Скрудж, дякую тобі Тебе відвідають, продовжував привид Шетри духи Тепер і в Скруджа відвисла щелепа «То про це ти попросив Джейкоба?» «І в цьому моя надія?» – сипло запитав він. «У цьому?» «Тоді, може, краще не треба?» – сказав Скрудж. «Якщо ці духи не з'являться тобі, ти підеш моїм шляхом!» – сказав привид. «Отже, чекай на першого духа завтра, рівно о першій!» «А чи не можуть вони прийти всі одразу, Джейкобе?» – нерішуче запитав Скрудж. «Щоб уже скоріше з цим покінчити?» «Чекай на другого наступної ночі, також о першій, а третього на третю добу опівночі, з останнім ударом годинника. А зі мною тобі вже не доведеться більше зустрітися. І для твого ж блага запам'ятай твердо все, що трапилося з тобою сьогодні». Промовивши це, дух Марлі взяв зі столу свою хустку і знову обмотав нею голову. Скрудж здогадався про це, почувши, як брязкнули зуби приведа коли підтягнута хусткою щелепа стала на місце. Він насмілився підвести очі й побачив, що його потойбічний прибулець стоїть перед ним, витягнувшись на весь зріст і перекинувши ланцюг через руку як шлейф. Відтак привед позиткував до вікна і одночасно з цим віконна рама почала помало підніматися. З кожним його кроком вона піднімалася все вище і вище, і коли він дійшов до вікна, воно вже було відчинене. Привид поманив Скруча до себе, і той підкорився. Коли між ними залишилося не більше двох кроків, привид застережливо підняв руку. Скруч зупинився. Він зупинився не так із покірності, як від здивування й страху. Бо як тільки рука привида піднялася вгору, Скруч почув якісь звуки. Неясні й ледь чутні, але невимовно жалібні голосіння й стогони, тяжкі зітхання каяття й гіркі жалі. Привід якусь мить прислухався до них, а тоді приєднав свій голос до жалібного хору і злетів над землею. Розстав у мороці морозної ночі за вікном. Цікавість пересилила страх, і Скрудж теж наблизився до вікна, і виглянув назовні. Він побачив сонме примар, і з жалібними криками і стогонами вони неспокійно носилися в повітрі туди-сюди, і всі, як і дух Марлі, були в ланцюгах. Не було жодного привида, не обтяженого ланцюгом, але деяких, певно пов'язаних між собою членів уряду, сковував один ланцюг. Багатьох Скрудж добре знав за життя, а з одним літнім привидом у білій жилетці колись навіть дружив. Цей привид, до щиколотки якого була прикута вогнетривка шафа дивовижних розмірів, Жалібно Ремск ввав на те, що немає змоги допомогти бідній жінці, яка сиділа з дитиною на руках на сходах Ганку. Та й усим цим духам дуже хотілося втрутитися в справи смертних і принести добро. Але вони вже втратили цю можливість навіки. І саме це й було причиною їхніх мук. Чи туман поглинув примар, чи вони самі перетворилися на туман, скруч, так і не збагнув. Але вони розтали одразу, як і їхні примарні голоси. І знову ніч була як ніч. І все стало як колись, коли він повертався до себе додому. Скрудж зачинив вікно і обстежив двері, крізь які проник до нього привид Марлі. Вони й далі були замкнені на два оберти ключа, адже він сам їх замкнув. І всі засоби були справні. Скрудж хотів було сказати «дурниці», але спинився на першому ж складі. І чи то від утоми пережитих хвилювань, чи від розмови з привидом, який навіяв на нього тугу, а може й від зустрічі з потойбічним світом, чи нарешті просто через те, що година була пізня, Скруджа раптом відчув, що його нестерпно хилить до сну. Не роздягаючись він повалився на ліжко й негайно заснув, як убитий.